Bon dia i gràcies per estar aquí. Com ja sabeu, és per la presentació d'aquest tercer la tercera edició del Festival del Cirque Ciutat de Figueres, que, segons els números, m'acaben de dir que s'ha ampliat, que són 75 artistes que venen a Figueres, 24 deteccions, 14 països i, a més a més, igual que les altres dues edicions, tres espectacles, que ja després els detalls en Genís Matabós i ja ens, ens els farà tots tots els detalls que hi hagin. Jo voldria destacar eh, la, i remarcar una vegada més com ho hem vingut fent a, a nivell de l'Ajuntament de Figueres la importància del festival a nivell internacional i com ens, ens situa aquest festival eh, en el món. Eh, per una banda, per aquests nous, nous espectacles que venen a Europa, que també en ja Genís ens ho explicarà, la importància que a més a més dona en el món del circ, també per la importància internacional perquè ens venen molts programadors crítics i especialistes del món del circ aquests quatre dies a la ciutat de Figueres i això és important, i també perquè doncs, tenim molts espectadors de França i d'altres països d'Europa doncs, que ven i volen venir cada vegada més a veure aquest festival que tenim aquí Figueres però a part de la importància internacional i aquesta importància local eh, tenim eh, és una mostra més d'aquest dinamisme cultural eh, i econòmic que ens eh, porta aquest festival del Cirque a la Ciutat de Figueres i eh, és una mostra, aquestes dues edicions que hem tingut, i la tercera, eh, l'interès que mostra la ciutadania de, la, eh, de Figueres per anar a veure el festival, perquè en destaca, eh, sobretot, la qualitat dels espectacles que s'hi poden veure. I també, una altra mostra, és l'interès educatiu, que té, eh, per, ja no només les escoles de la comarca, sinó les escoles de d'arreu de Catalunya, que cada vegada més després, no sé si en Genís hi entrarà en aquest apartat doncs que les tenim llista d'espera ja per les, uh, uh, les uh, espectacles de, dedicats a les escoles uh, ja estan totes plenes i tenim llista d'espera a uh, uh, poder-les fer destacar Uh, el festival uh, el, el que comentava abans que mau, els que hi hem anat uh, les altres dues edicions és el que ens sorprenent més que és la gran qualitat dels espectacles que hi ha uh, i jo crec que hem de remarcar uh, la dificultat que hi ha per aquests 75 artistes uh, doncs posar-los en pocs dies en 15 dies en sembla que són doncs posar d'acord perquè uh, en 15 dies en resulti dos espectacles diferents Uh, amb tot el que comporta d'infraestructura, d'organització uh, i de, de l'espai escènic que comporta aquesta, aquesta carpa. Uh, a nivell de l'Ajuntament de Figueres, jo només volia mostrar una vegada més el nostre agraïment uh, a Genís Mata-Bosc, però també a tot el personal del Circus Art Foundation, de la fundació que ens porta, ens ofereix, ens serveix aquest festival a la ciutat de Figueres i també, doncs, jo crec que ens hauríem de felicitar tota la ciutat per aconseguir que aquest eh, si ja tinguem aquesta tercera edició eh, que serà com l'any passat en el recinte Firal eh, que dona una accessibilitat molt bona unes facilitats, una visibilitat per al públic assistent doncs que que això ens, ens garanteix doncs, un èxit eh, segur tant o més important com els d'aquests dos últims edicions. En tot cas, us la paraula en Genís que ens expliqui en més detall tots els espectacles. Gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per seguir. Sembla que era ahir que presentàvem el Festival del Primer Cop i ja us estem presentant els artistes de la tercera. El... Abans de dir-vos, d'atacar els artistes, explicar-vos una mica el que ja us dèiem a la convocatòria de premsa i és que aquest any vam iniciar la venda d'entrades una mica més d'hora, a finals de setembre, el darrer dia de setembre i eh, això, doncs, eh, i la fidelitat, diguem, dels altres espectadors, ha fet que a la setmana passada, quan es varen passar la Combo, el número d'entrades venudes doncs, ja superava les 10.000 i ens ha esperonat a obrir dues sessions més. Una és la del dissabte al matí, al migdia, a les 12, i l'altra doncs, el diumenge a les 7.30. En total, doncs, eh, passem de 25.800 butaques, que és el que dèiem que estava a la venda quan arrencàvem la campanya d'aquest tercer festival, a les 30.100 i arribem a 14 representacions, que vol dir que són eh, 3 més que les que vàrem oferir l'any passat. Sabeu que les funcions escolars les hem duplicat de 2 a 4 i hem afegit una funció extra respecte a l'any passat, que és la del divendres a la tarda a les 530 i el... Nosaltres ens vàrem veure aquí el 21 d'octubre, que és quan arrencàvem el festival i us ensenyàvem doncs, les dates, el cartell una mica les novetats principals d'aquesta edició a nivell de termes generals. Ens veiem avui que fem la presentació de la programació artística i eh, en aquest desengranatge d'anar-vos ensenyant doncs, parts del festival a mesura doncs, que van quedant cosides, eh, encara hauríem de passar-vos dos vegades més informació perquè tinguéssiu el dibuix complet del festival. A banda de la programació artística que avui coneixereu, Uh, us haurem de presentar les activitats paral·leles ja ho sabeu, conferències, exposicions i molts tipus d'actes tots gratuïts i a la figueres i una miqueta més endavant, quan el tinguem acabat de vestir totalment amb totes les confirmacions doncs, presentar-vos els 15 membres dels jurats oficial de la crítica i de la imatge d'aquesta tercera edició el... El, Durant aquest any, des que ha acabat un festival fins que comença aquest Mm, com hem seleccionat una mica els números que ara us presentarem. Ha vingut a través de diverses vies. Una via important, ja la sabeu, són els viatges de prospecció. Aquest 2013 ens ha tocat estar quatre vegades a Rússia i dues a Xina. Una altra via per la que ens arriben atraccions són per als caçatalents eh, de confiança que els tenim distribuïts eh, principalment a Austràlia, Estats Units, Mèxic i Ucraïna Després, les grans companyies de circs estatals confien amb el nostre festival i ens proposen cada any les millors novetats que produeixen. Són companyies de Rússia, el Circ Nicolín, el Bolshoi, Rosgocirc, de Mongòlia, les companyies acrobàtiques de Xina i el Circ Nacional i de Ho Chi Minh de Vietnam. A banda de propostes directes que, com podeu imaginar, doncs cada dia en el nostre mail doncs rebem vídeos de tot el món eh, d'artistes que desitgen participar en el nostre festival. El... Sovint ens pregunten eh, qui... per què triem uns artistes i no uns altres. No? Aleshores, una mica aquí hem resumit amb aquesta pantalla el... quins són els criteris que ens fa decidir de convidar o no convidar a una atracció al Festival de Circa de Figueres. Primer, la primera premissa de totes és evidentment la qualitat tècnica de les atraccions. Sí, el, en el festival de circ no poden haver-hi números mitjanets o fluixos. Realment nosaltres fem un festival internacional i la diferència d'un festival internacional doncs, amb un circ en gira o un altre espectacle és que eh, és l'excel·lència, l'excel·lència tècnica dels artistes. El que ens fa diferents al nostre festival, ja ho sabeu, és que aquestes atraccions no només han de ser d'alta qualitat, sinó que han de ser inèdites a Europa. Això representa quelcom de difícil a nivell de selecció, però també de molt màgic. I és que el primer cop que l'artista de circ repitja la pista del Festival de Figueres és la primera vegada que ho fa davant del públic europeu. Això ens suposa nosaltres una enorme responsabilitat ens hem convertit en la porta Europa de les grans atraccions de circ, que després doncs, alimenten programes de circs i de festivals de tot el nostre continent, però al mateix temps hem de donar a aquests artistes la màxima qualitat a nivell d'acollida, doncs, d'il·luminació, d'assajos, de regidoria de pista. Una altra de les característiques que ha de tenir, una de les atraccions que arriba al Festival de Figueres, és la originalitat. És a dir, ha de ser un número que desprengui, que digui que quelcom de nou de fins ara el que han dit altres atraccions d'aquella mateixa disciplina, almenys en el nostre continent. Evidentment, quan cosim un festival, no només triem atraccions, sinó que som conscients que estem produint un espectacle. I un espectacle de circ, doncs una de les seves característiques principals és la diversitat, tant de disciplines com també de nacionalitats. Aquest any ens sumem fins a 14%. I per últim, és evident que hem de tocar de peus a terra i de pensar en atraccions que comporten una logística assumible. Tot i que ens encantaria portar doncs, números per exemple, de 5 o 6 elefants de Mèxic a Figueres, doncs, evidentment els costos que això suposaria i la logística doncs, no ens ho permetria, malauradament encara. Esperem que algun dia doncs, podrem arribar a aquests reptes. O, per exemple, hi ha grups d'acròbates xinesos que poden superar fàcilment les 30 persones o, fins i tot, la nostra pròpia infraestructura, que no és la d'un circ estable, sinó que és la d'un cir de carpa, que, tot i que és una de les carpes més grans que hi ha a Europa, doncs, no tenen, per exemple, l'altura doncs, que pot tenir un dels grans circs estables doncs, de Rússia o d'una altra part del món i això fa doncs que també hi ha una sèrie de limitacions a nivells de segons quins muntatges... Eh, de, de material sota la carpa. El... Fent repàs eh, així ràpid, nosaltres aquest any creixem en atraccions presentades, tant la primera com la segona edició vam presentar 22 atraccions, aquest any a la tercera com dèiem al principi volíem fer un triple salt mortal, afegim més atraccions 24 doncs en lloc de 22, tant la primera com la segona edició en total hi havia 20 companyies, hi havia dues companyies que doblaven aquest any només n'hi ha una, companyia que doble. Aleshores eh, són 23 companyies en lloc de les 20 que us proposàvem a la primera o segona edició. Tenim més països, ja us ho deia, 14, i tot i que a l'inici de la programació anunciàvem 65 artistes, doncs en el nostre darrer viatge a Xina hi vàrem descobrir una atracció realment excepcional que us presentarem més endavant, i que comportava un important número d'artistes i no varen voler sacrificar poder ser els primers a presentar-la a Europa amb la qual cosa que hi ha xifra del principi de 65 artistes veureu que ha passat a ser de 75. I ara, doncs, si voleu, ja comencem a entrar més en la programació que hem dividit per anar més ràpids i més senzill amb disciplines, amb grans famílies de circ. La primera serien els malabars representant una de les companyies de circ més importants que hi ha a Xina, que és la de la companyia de la China National Circus, és el Kaukai. amb una disciplina que els adeptes al festival de circ de Figueres ja coneixen, que és els malabars de rebot, que ara ho podeu veure, mm, en, per exemple, l'any passat, amb aquell trio atard que venia de Sibèria, L'originalitat i dificultat afegida del Kaukai és que els malabars de rebot hi combina el claquer. El, la grup xinesa de la que us parlava, la Acrobatic necrobàtic trup, eh, oferirà, és la trup que ofereix dos números. D'una banda, els meteors amb vicaris. Meteors són, si fixeu el braç alçat de l'artista que està més al damunt, eh, porta una corda en la qual hi ha lligats eh, dos gerres Eh, són com cantis eh, típics xinesos, amb aigua. La velocitat a la que giren la corda fa que l'aigua doncs, no surti, per la força centrífuga doncs no caigui al terra. Ells, no només contents de fer malabars amb meteors, ho combinen amb jocs icaris. Dins la mateixa categoria de malabars, en el darrer festival de Moscou, l'Ídol, i vàrem descobrir aquesta atracció realment sorprenent. Són quatre malabaristes molt joves, de Rússia, que evolucionen amb una posada en escena firmada pel director artístic Ruslan Ganev, que dins el panorama del circ rus és de les persones doncs, més acreditades en la direcció artística d'atraccions. El sempre és, que vol dir emperatriu, que és aquesta referència, aquesta noia que veieu penjada, amb aquesta llarga faldilla vermella i que també ens il·lustra el nostre cartell eh, revolucionen realment l'art dels malabars en grup perquè no només ho fan al terra com estem més acostumats a veure-ho sinó que la noia utilitza aquesta corda americana però a més a més veieu tres pals al voltant perquè aquests malabaristes al mateix temps pugen sobre les bases d'aquests pals per realitzar els malabars en grup en altura i per tancar a capítol de Malabars, i tenim una altra trup xinesa, diferent a la que us hem presentat, que són les de la companyia Flax Circus. Aquest número de Diàbolos és l'última creació del Flax Circus, que va ser presentada per primera vegada en el festival de circ de Wukiao a Xina el darrer mes d'octubre, on va guanyar el Jaó de Plata. És una atracció realment sorprenent, perquè trenca una mica els paràmetres de... molt tradicionals fins ara dels números d'aquest tipus eh, quan es produïen a Xina i els artistes evolucionen amb una coreografia amb la música de cantant doncs, sota la pluja. I sortint dels malabars ens anem a les atraccions aèries. Aquest any hem volgut que els números aèris hi tinguessin una predominància important. I per això eh, tenim fins a tres números de cintes aèries, per exemple, molt diferents l'un de l'altre. El primer és el Christian Gómez, que ens arriba d'Argentina, una de les principals figures doncs, dels circs argentins més importants, el Circo Hermano Servian, de fet, bueno, ha estat amb gràcies a l'autorització del Cirque Serbian, és una companyia privada, doncs que el Cristian Gómez pot alliberar-se durant aquestes dues setmanes entre viatges, assajos i funcions per poder participar al Festival de Circ d'Aquí Figueres. La Tatiana Oziganova, que nosaltres vàrem veure en tres ocasions a, a Ucraïna i a Rússia, ha estat ja en dos festivals, el Golden Trick i l'Idol i eh, realment és una reacció sorprenent perquè eh, és d'una gran plasticitat sembla que les evolucions que faci són fins i tot senzilles fin tal és el punt de la seva... Rigor tècnic. De fet, és molt difícil en la història del circ veure una noia fent cintesèries perquè és una disciplina que exigeix doncs, una força muscular realment extraordinària i ella no només broda aquesta disciplina sinó que hi afegeix una dificultat afegida i és la de tocar a la concertina al mateix temps que realitza el seu número. Per a arribar a aquesta atracció que veureu a Figueres, han estat per ella una vida de triple formació coreogràfica d'una banda, acrobàtica de l'altra i musical, ha acabat ara el... fa tres anys va acabar els estudis al Conservatori de Moscú. L'altre números aèris tenim per exemple l'Elek Kulaef, és una atracció realment original, la cadena aèria estem més acostumats nosaltres a parlar de corda aèria i de veure aquestes atraccions de corda vertical realitzades per noies. La cadenaa aèria exigeix realment d'una gran precisió. ho veureu ho heu vist ja una mica en el, en el trailer introductori. I l'olècula F eh, ell té un passat, diguem, de, de trapezista, grans trups de grans trapezis, grups de trapesis de Rússia i eh, és, doncs com totes les altres, aquest serà el seu primer cop a Europa. La Camila Palmaguirre és una trapezista chilena, d'una família de circ de tota la vida, de Xile, i ella ja estava en el programa del segon festival de circ d'aquí Figueres. Però quan els artistes reben la invitació, eh, ho assumeixen evidentment com una gran responsabilitat a banda d'una oportunitat, i acostumen a tenir doncs, la tendència a multiplicar més que mai els assajos i exigir-se més que mai. Aleshores, en aquests assajos i aquest eh, esforç afegit, doncs, la Camila es va trencar el canell. I aleshores doncs, va caure de doncs, la nostra graella, de la nostra parrilla de programació de l'any passat i eh, ara que està totalment restablerta, ha afegit un any més d'entrenaments i aleshores ens doncs, estem contents, toquem fusta, que aquest any deia doncs, sí que, que pugui participar al festival. Eh, seguint amb les atraccions aèries, eh, ens representarà el Cir Nacional de Vietnam Uh, la Tram Intrín, que és una atracció realment molt original perquè, altre cop, fusiona dues disciplines. D'una banda, les acrobàcies amb teles aèries i, de l'altra banda, l'equilibri amb punyal i espasa. Una mica mh, suma dues disciplines, els aeris i l'equilibri de punyals i amb espasa, molt pròpies del sirvianemita. Els que coneixeu el festival recordareu que el primer any vàrem tenir la fonàmbula Tujien, que sobre una escala recolzada sobre un fil eh, feia el mateix tipus d'equilibri de punyal i espasa. La tram intrín vol anar més enllà, al damunt de l'espasa hi ha una safata amb vasos, però a més a més hi ha la inestabilitat de fer aquest equilibri doncs, amb teles aèries. Eh, I el Ming i Alexa, que és una atracció que fa molts, fa uns quants anys que li anem al darrere, perquè realment representa i exemplifica molt bé el que és un festival com el nostre. És una parella multicultural, ella és dels Estats Units, ella és de Xina, es van conèixer a Barcelona, curiosament, quan ell eh, treballava a l'espectacle de la Lyon, del Cirque du Soleil, i ella era la fisioterapeuta dels artistes. Eh, de les hores fins aquí, doncs, és una història d'amor, però també és una història d'esforç, perquè l'atracció la, la, que presenten de cintes aèries és realment eh, formidable i poden venir a Figueres doncs, un cop més, aquests, també gràcies a l'autorització que han donat al Circo on estan ells, estan al Teatre Absente de Las Vegas, que és un dels espectacles més importants que hi ha doncs, a, a la capital del joc. Seguim amb el, les atraccions aèries. El Beyond Destiny ens porta una disciplina que el festival de circ mai hem presentat fins avui, que és el doble portó coreà. És una disciplina de mig alçada i que realment requereix d'una força i una precisió sorprenents i també d'un muntatge tècnic important. Com podeu imaginar, tots aquests artistes, un cop reben la seva invitació, doncs comença un llarg procés, perquè primer doncs, eh, hem de tenir els seus vols, els seus passaports, després hem de tramitar tots els seus visats, que sovint depèn dels països que són, no és feina fàcil, però no en faríem res si tinguéssim tot això fet i el seu material artístic no arribés. I perquè el material artístic arribi aquí... Doncs són molts trapesis, matalassos, xarxes, etc, que han de passar, doncs, a banda de, de transports importants, en vaixell o en avió, doncs moltíssimes duanes, i això comporta doncs, que a Circus Art Foundation haguem de fer la tramitació, i la documentació i el pagament de tot això. Saltem de família, hem vist malabars i vols, i ens anem a l'acrobàcia. En el darrer festival IDOL, el mateix que hi vàrem descobrir els malabaristes de l'empres, i vàrem descobrir un maamà, bé, bueno, vàrem acabar de veure en directe un maamà que feia uns quants anys que seguíem la seva pista en vídeo. Ells eh, representen la companyia Rosgo Cirque, la companyia més gran de cirque i a Rússia, que eh, ells sols, aquesta companyia Rosgo Cirque, eh, representen 6.000 artistes, 3.000 animals artistes i 40 circs estables. L'any passat, la presidenta del nostre jurat era la directora de Rosgo cirque. I aleshores, doncs, justament, aquests uh, llaços i aquestes uh, relacions doncs, que anem creant i sinergies entre representants de grans companyies estaduals de cirque i el festival ens permetren que atraccions com el Duo Shadows, que fins al moment només havien actuat al Cirque du Soleil als Estats Units, doncs, puguin presentar-se per primer cop a Europa aquí a Figueres. El... A Brasil és molt popular eh, determinades escoles de circ social. En una d'aquestes escoles, la de Sao Paulo, ara fa poc més de 3 anys, i varen començar a formar-se un trio d'acròbates, els Olimpos Brothers, tres nois entre 21 i 23 anys, que amb els temps i els anys i les actuacions al circ Fuentes Gasca a Xile han aconseguit una atracció de, de polsadors realment sorprenent i que per nosaltres doncs és realment un honor poder-la presentar per primera vegada al públic europeu. Seguint amb acrobàcia, els Velasco Brothers eh, són molt famosos en el seu país perquè ells van guanyar la darrera edició d'un programa televisiu tipus Got Talent o Tu Sé Vales, etc. Però eh, la seva tradició acrobàtica ve de lluny. Són la tercera generació dels Velasco, és una família de circ originària de Tailàndia però que ha crescut a Filipines i eh, realment és una extracció sorprenent perquè són capaços de fusionar en un mateix número tècniques molt diverses com eh, l'acrodens, l'estritdens eh, i llavors el que fan fins i tot els oxicaris, és a dir que agafen elements propis de l'acrobàcia tradicional i en fan una nova lectura ...a través d'un llenguatge doncs, més urbà i més de carrer. El segon número de la trou, eh, Yunnan, que arribaran a Figueres... ...en total són 16 artistes, a banda, evidentment, dels intèrprets, tècnics... ...entrenadors i líders de la Trup. doncs a, a pista la Yunnan... ...arribaran amb 16 i presenten aquesta atracció tan sorprenent... ...que aquí només en veieu una part, que és eh, acrobàcia en màstils però en el centre, a la base d'aquests màstils, hi ha un git elàstic. Un git elàstic que ofereix una gran originalitat al barrejar les dues disciplines perquè el salts, aquí veieu aquest noi de verd al mig, que està saltant del git elàstic, doncs permet una major dificultat en les recepcions en els màstils verticals. La contorsió eh, que estava força absent en la segona edició del festival i que va tenir tant d'èxit el primer any, amb números com l'Arritmetico d'Etiopia o la Sasha d'Estats Units, arriba molta força en aquesta tercera edició. Amb un número primer d'Ucraïna, el Trisadsharm, que és un altre cas de lesió del segon festival, ells ja estaven convidats també per l'any passat, però una de les noies, setmanes, molt poques setmanes abans del festival, es va trencar el peu, amb la qual cosa va caure de programació però bé, el vam substituir l'any passat pel duo Catalexis a les Cintes, darrer minut, i aquest any doncs, mentre la noia es recupera han seleccionat una altra cròbata d'èlit de l'equip d'Ucraïna, de gimnasta, i han recompost doncs la lògica matemàtica del trio de tres eh, per poder doncs, participar en el nostre festival ara acaben, una, acaben just ara una gira molt important amb un gran circ a Colòmbia, i Erka, probablement és l'atracció que fa més anys que li anem darrere, força abans de que, que el Festival de Circa de Figueres n'esqués. Eh, és una atracció de contorsió única perquè fuig de la coreografia tradicional de la contorsió per convertir-la en el com de molt més dinàmic eh, i realment jo crec que, que és d'aquells números que després de Figueres doncs, eh, despegaran i que difícilment tornaran al seu país perquè, com ja ha passat amb tantes atraccions, doncs acaben fent d'Europa doncs, la seva nova pàtria. La comicitat és un element importantíssim en el circ, no només la gent doncs, vol anar-hi admirar els artistes o a patir en segons quines atraccions, sinó també està clar a riure. Els nostres dos espectacles, l'espectacle blau i l'espectacle vermell, tindran cadascun d'ells doncs, uns protagonistes i uns anfitrions de l'humor. Un, el Duos Miles, que ja ha participat en dos festivals, el de Joves Talents de Moscou i el Golden Trick d'Ucraïna, i l'altre és una gran estrella a Amèrica Llatina i també a Estats Units. El Pastelito, que des de fa tres anys és amo i empresari del seu propi circ, un dels circs més importants, només en tres anys ha construït una de les referències de circ a Xile. Pastelito va créixer en el seu circ familiar, va iniciar la seva carrera internacional en el gran Circa Tide Hermanos de Mèxic, on fou descobert per el Circo Hermanos Vázquez, és el circ que gira a Estats Units i que té un públic sobretot llatí. Allà hi va fer una gira de quatre anys on es va convertir realment en un dels rostres més populars, eh, no només de la comunitat llatina, sinó també de la majoria de canadenes de televisió d'Estats Units realment poder presentar per primera vegada a Europa hm, artistes del de ressò i de la importància d'ell és únic i en el que això significa ell durant els 15 dies que està aquí tanca el seu circ ningú aniria al seu circ sense que ell hi pogués estar en el programa aleshores són gestos d'aquests que parlen de la notorietat que va adquirint cada vegada més el nostre festival i anem acabant, estrenem la secció Equilibris, el duo Márquez que vàrem descobrir en el darrer Encuentro de Circo Joven, celebrat a la Carpa Astros, de la família Taide, a Mèxic D.F., que és una atracció molt original, perquè fins ara no ha existit a la història del circ un número que combini els equilibris en escala fixa amb l'Ula Hop, la noia que està en equilibri al damunt del cap del Nazaret Márquez, realitza doncs, trucs d'Hulahop en la mateixa postura. I estem molt contents de doncs, que l'empresa Rosgocirc de Rússia ens hagi ofert l'oportunitat de convidar la trup Karpov de Fonambuls a gran altura, que hauran de treballar amb una altura doncs, més baixa de la que treballen habitualment perquè la nostra carpa fa 11 metres com la majoria de grans carpes però esclar, ells en els cirs estables doncs, acostumen a treballar amb alçades de 18 i de 20 metres amb, evidentment multiplicant el risc però vull dir, estan adaptant doncs, tot el seu aparell a poder sadaptar a les mides de la nostra carpa mm, i una mica els carpof Uh, segueixen l'escola que nosaltres ja vam poder aplaudir el primer festival dels uh, Makarov que eren aquells fonàmbuls de gran alçada realment és una atracció espectacular amb moltíssim risc afegim uh, una família nova són, uh, és la força una mica és uh, l'actualització la d'aquelles barraques de fenòmens que molt sovint van estar vinculades al món del circ la història del Ruslan Guimalini, el Dimitri Nadolinski, és la història de dos eh, nois d'Uzbekistan que van créixer doncs a la seva capital, que des de molt petits doncs eren amics i que van començar a treballar com a carregadors de troncs en empreses proveïdores doncs, a les fàbriques de mobles de la capital d'Uzbekistan. fins que un dia uns amics seus van anar-los a veure el treball i van voler... Eh, Diguem, presumir una mica de força i els seus eh, amics els van eh, empènyer a que participessin en un espectacle en un programa televisiu tipus Tosique Vales que es feia a Moscou van, eh, no només s'hi van presentar al final sinó que van arribar a la final d'aquest programa i allí els va descobrir el cassatalent del Ringling Bros el Ringling Bros és el gran cir d'Estats Units el Cir de tres pistes el cir de la pel·lícula del major espectacle del món i eh, immediatament van tenir un contracte per actuar en el Ring Bros, on doncs és la fotografia que veieu, i ells doncs, la seva especialitat és una tan simple que és fer malabars amb postes de telèfon i, eh, i fer demostracions de força, doncs, com en aquest cas, en què és pràcticament doncs, una tona per persona la que, la que estan subjectant entre les quatre ballarines, al pallasso i sumant els pes dels dos troncs i fins aquí us hem presentat 22 de les 24 atraccions tot i que el festival s'acosta del festival encara queda força temps per nosaltres vull dir són dies intensos de feina i tenim preseleccionats eh, diversos números però cada moment no estan confirmats per poder completar aquesta atracció 23 i 24 doncs per a complir amb el compromís que ens hem establert aquest any d'oferir-vos 24 números i mm. Això sempre i quan, i confio que de les 22 atraccions presentades doncs no tinguem cap ensurt ni cap lesió i no n'haguem de substituir alguna d'aquestes que, bé, sempre pot passar. L'any passat ens va passar en dues ocasions. El... Dir-vos que bueno, nosaltres estem realment molt satisfets de, de l'acollida que rep el festival arreu del món i que coses que estem aconseguint no hauríem mai somiat en els millors dels panorames a poder tenir ni presentar-vos i dir-vos que estem tan contents de la selecció artística d'aquest any que si haguéssim de donar un titular eh, i una roda de premsa és un bon moment no?, per donar titulars eh, crec que em veig amb, amb les forces i realment no és un gran compromís que assumeixo de dir-vos que, com a director del festival i com a historiador de circ, aquells que vegin l'espectacle or d'aquest any estaran veient, sens dubte, el millor espectacle de circ dels últims 40 anys que s'ha ofert en el nostre país. Està clar que les semifinals són grans espectacles, però vull dir, l'espectacle or que reuneix el millor d'un i de l'altre, eh, rastrejant, i el Circus Arts Foundation eh, tenim un arxiu prou important, tots els espectacles de circ que s'han presentat en el nostre país, no hi ha res similar del que es pugui oferir a l'espectacle a d'aquest any que hem pogut presenciar a casa nostra en aquestes darreres quatre dècades. I si teniu alguna pregunta, ara és el moment. <ríe> en els tres anys no ho ha fet mai cap artista. No? és impossible que repetim artistes per al propi concepte del festival és que cap artista que ha treballat a Europa pot presentar-se a Figueres amb la qual cosa eh, això fa impossible que repetim artistes ni, ni abans ni en el futur sí. Bé, això és una cosa que, que pots trobar a, a la nostra Comediateca Uh, ara us la mostro perquè està reflexat en el dossier de premsa de presentació del festival que vàrem treure el dia 21 d'octubre allà hi tens totes les xifres uh, nosaltres estem més o menys amb el mateix pressupost estem al voltant del mig milió d'euros quan dic mig milió d'euros no vol dir el cost total el cost total és molt superior però en aquests, aquest, el mig milió d'euros és la quantitat econòmica diguem en euros que hem de tenir per poder pagar a proveïdors i, i a tot plegat Uh, és molt més elevat perquè per exemple, hi ha patrocinadors importants com alguns hotels de la ciutat que ens ofereixen doncs, uh, centenars d'habitacions uh, de manera gratuïta, és a dir, que si comptabilitzéssim això el pressupost uh, pujaria molt més, com per exemple companyies d'avions doncs, que, que ens ofereixen descomptes importants i també gratuïtats. A veure, el, eh, no és veritat que hi ha una nova normativa que prohibeixi els animals, sinó que hi ha una proposta de normativa. O sigui, nosaltres a Figueres podem presentar-hi a dia d'avui qualsevol animal artista. Aleshores, el, nosaltres sempre hem concregut des de Circus Arts Foundation i del Festival de Circ, que els animals artistes són una part indissociable de l'espectacle del circ, com així si ha estat en els 250 anys d'història d'aquest espectacle. Ara bé, a vegades no podem accedir-hi per les qüestions logístiques que us comentava. L'atracció de cavalls de l'any passat doncs, era una atracció formidable, que vam estar molt satisfets de presentar. De fet, va guanyar doncs, un dels dos horts, eh, però té uns costos i una logística molt, molt important de portar fins aquí. Aleshores, sovint el tema costos és el primer fre que ens trobem quan volem presentar un número d'animals. Uh, tampoc és cert que hi hagi o que no hi hagi animals aquest any, no ho sabem, la veritat. Hi ha dues atraccions encara per presentar, uh, no ho sabem encara si n'hi haurà o no. Però vull dir, per nosaltres la proposta de normativa ens afecta absolutament zero i personalment crec que és uh, una barbaritat tan important que que no crec que aquesta normativa acabi doncs, aprovant-se en el Parlament. Ni ho crec ni ho desitjo. Què ha de fet que s'ha disparat, disparat la venda anticipada i que feu unes sessions? una idea de qui és aquest públic? Són particulars, col·lectius? Eh, fins a dia d'avui aquest públic és, d'una banda, una part important, eh, grups escolars i d'altra part important són particulars. Al final del festival hi ha una part important també que s'afegeix de col·lectius d'adults, de grups organitzats a través d'empreses i d'associacions, però que són grups que acostumen a reservar més els mes de gener i febrer perquè el fet d'organitzar un grup doncs porta una certa feina prèvia, i aleshores els grups arribem normalment acostumen a, a arribar al gener i febrer. Nosaltres hem treballat moltíssim la preventa exclusiva antics espectadors. d'espectadors, o sigui, tenim un mailing molt complet d'avui d'espectadors que van venir a la primera i segona edició i que els van oferir la possibilitat de comprar entrades abans que ningú, amb un descompte i, a més a més, escollint seient. Tot l'aforament del festival, com sabeu, és numerat. Aleshores, entre la prevenda exclusiva, l'èxit que hem tingut amb les funcions escolars i un bon ritme de venda de públic individual, doncs fa que a dia d'avui doncs, haguem superat aquestes 10.000 entrades. Queden moltíssimes entrades a vendre, també. Vull dir, si hem parlat d'un volum total de 20.000, de 30.000, doncs vol dir que hi ha 20.000 butaques buides i lliures encara a dia d'avui. I aleshores doncs, esperem que, que el ritme no, no s'aturi al revés, que creixi en aquests dos mesos i mig que queden d'ara fins al festival. De fet, ho necessitem. Com sabeu, el festival de circ en més d'un 60% es finança, o s'ha de finançar, o esperem que es financi, amb, amb el taquillatge. L'altre dia ho deia a l'oficina, m'agradaria saber, per curiositat, el número de vídeos, per exemple, que acabem veient al llarg de l'any, perquè crec que ens sorprendríem a nosaltres mateixos, perquè és cada dia, cada dia, cada dia, que estem sense parar, visionant, i de fet és un procés de selecció tan complex que fa que un any sigui curt, o sigui, nosaltres ara ja tenim eh, unes 10-12 atraccions preseleccionades per la quarta edició del festival, que passa, per què no venen aquest any, si encara no l'hem tancat? Doncs per diversos motius. Alguns d'ells, per exemple, perquè no poden estar en contracte en el seu país i llavors no tenen permís per marxar, llavors hem de preveure-ho abans perquè el següent contracte, quan el negociïn, incloguin l'autorització per venir al festival de Circ, o bé perquè són disciplines o números una mica similars o que no voldríem tenir el mateix festival. No? Però, però són centenars i centenars d'atraccions que avaluem. A més, venen, per, ja ho heu vist, per vies molt diferents en la qual cosa entre números que visualitzem en directe, números que ens proposen agents artístics, que ens proposen els artistes directament, doncs acaba sent un, una quantitat enorme. Estem molt satisfets de, del que està suposant aquesta característica de presentar atraccions inèdites a Europa en quant a notorietat del nostre festival. Per exemple, aquest any, en el festival de Sir de Monte Carlo, que és una mica doncs, el, el pare de tots els festivals i el primer que es va crear, hi ha cinc atraccions del seu programa que vaig poder presentar per primera vegada a Europa. Aleshores, és, és, vol dir que entre els professionals, eh, cada vegada més la reflexió és eh, anem a Figueres perquè ja no haurem d'esperar X anys a veure'ls amb un altre festival, sinó que els descobrirem de primera mà. Això fa que a dia d'avui, ho sabem, doncs, cada dia els doncs, hotels de la ciutat van rebent reserves d'aquests programadors i aficionats que, que no volen perdre's aquesta cita.